Hristos a înviat! Iubiți sunteți în telerinaz pe mănăstirea Neamțului, care joi va avea hramul. Este o veche tradiție, poate chiar de la în cel Mare, dacă nu chiar și mai dinainte, ca în preajma înălătării Domnului, timp de o săptămână, mă în special să vină în telerinaz pe mănăstire din Ținutul Neantului, ca Miercuri, în ajuns din Auțare, să fie cu toții acolo, să-ți parte la slujba cea frumoasă din noapte și la Sfânta Riturghiei. Așa tradiții tradiție trebuie păstrată. Sigur că tineretul, acum, a mai vor ei, hramuri, mănăstiri, vor altceva, televizoare, așa cum știți foarte bine, sau poate și din cauza Sărășiei lumea vine tot mai puțină în special la Marele Hrame. Și că de la început vă îndemnăm ca să nu pierdeți această Sfântă tradiție care este unic în Țara noastră, că de la Mănăstirea Neamț în pragma în Înălțării Domnului. Sigur că în jurul Mănăstirii Neamțului sunt că vreo 10 și 12 mănăstiri mai mici sau mai mari care trimeste închinători și vă podihnesc și vă mângâie și se roagă pentru dumneavoastră. Astăzi, la 2 iunie, Biserica Ortodoxă Română face pomenirea asta, prăznirea Sfântului Mare Mucinic Ioan cel Nou de la Suceava. Ziva de pelerinaj la Sfântul Ioan este fi ca să zicem. Totdeauna oamenii vin să se roagă acolo, deosebit de mult, de la tineri, la copii, până la cei mai bătrâni. Dar ziua mare de pelerinari de peste an este la 24 iunie. Probabil că poporul au confundat pe Sfânt Ioan cel nou de la Suceava cu Sfânt Ioan Botezător, care s-a născut la 24 iunie. De aceea, în ziua de ieri să se face mare de pelerinari de la Suceava și din toată partea de nord a Moldovei. Câteva cuvinte din viața Sfântului Ioan cel nou care a plătimit pentru Hristos la anul 1332 la Cetatea Albă, deci este pământ românesc, la Cetatea Albă la 2 Iunie. Atunci i s-a tăiat capul, de aceea este pus în calendar ziua de 2 Iunie. El era de origine grecă, mulți spune că de alt neam, dar oricum era din orașul numit Trapezunda, unii Turcia de astăzi. Turcia de astăzi nu era pe atunci ce a Turcia. Dar cu timpul, la 1000 și ceva, ei au început să ocupe Asia mică, unii Turcia de altă, și s-au întins și au început să persecute pe creștini. Mai erau creștini, dar erau și mulți sau mahomedani, care îi persecutau pe creștini. Și așa oameni, în tenireță, fiind singur la părinți, să spune că se ocupa cu comerțul, specific de obicei grecelor cumpărau de aici, duceau dincolo, păi și el ce putea. Și avea și o corabie, sau că mergea cu marfă, cu, și eu, cu produse de aghidori, mergeau prin mare Neagră. Și a aici este un oraș care nu de parte de Nu, dar tot pe Malul Mării negre, pe Malul de Sud. Ei bine, a venit odată cu corabia, cu ceva din produsele acestea, se le vântă undeva la date albă. dintr poate nu știu dacă știți cum ar fi Crimea de astăzi, toate orașele din jurul Mării Negri erau cândva în săstăpânirea greșilor, dar să știți asta. De aceea și Dobrogea noastră are atâtea ruine de biserici din secolul 3, 4, 2, 6, fără atât în 11. Că toate feniciurile din jurul Mării Negri și limanul Mării era sub ocupația Imperiului Bizantin de Odinioară. În 1300 și ceva era capitala al lumii ortodoxului. ortodoxe. Și a ajuns aici la gura mistrului, în cetate, dar pe cale, pe corabie, s-a întrebat o ceartă. Stăpânul corabie era un francez, catolic, și l-a provocat la diferite discuții religioase, care religia mai bună, care e putare, sunt el a răspuns foarte frumos, era tânăr, și a și a răspuns foarte frumos în categorie, încât proprietarul, care se chema Reis, se spune în viețile Sfinților, s-a supărat tare pe el. asta o fac eu, cum spunem noi deodată, când ne însupărăm. Și ce a făcut? La un moment dat, când s-a dat rost din Coroghi, și Ioan dorea să-și vândă cele și, și -a adusese până aici, a fost părut la mai marele cetății albi, pe atunci nu era sub Moldova, era ocupată de către Turs, din Mahomedar. Aici spune câte persi, care i încheinau, unii la soare, alții la rigole, alții lui Mahomet. Și-au spus acest catolic. Și vedeți? Păi vă aduc un tânăr care vrea să se facă tot. Să se facă Mahomet daneș. Spuneți, l au murit. și au murit și acesta. E ridicat și o Totdeauna oamenii răi au murit sau trăit numai rău. Și l-au dus acolo. Eu nici nu știu, ce se întâmplă. Și ce cheamă aici. Și l-au început să-l și să să-i spună pe față, ori te lepezi de Hristos al tău și îi face Mahomedanul, ori te uși din tău. Nici, nici nu știa și din locurima ta, abar n-avea. Un tânăr nevinovat și curat, care se ruga de Dumnezeu și trăia în răderi de a Și după mai multe zile de discuție, care au fost date și la Colomâneava într-o încisoare, într-o terniță, iar cum nu mai le pute de o decredință a mea în Hristos în și s-au spus, spus, eu mă pot face tur sau, sau mahomedan, sau pers. Și așa s-a evit. Și așa, cel mai mare, califul, cum se chema, conducătorul tuților de acolo, s-a mâniat, a pus să-l bată, a spus că nu se leapă de credința ortodoxă, l a ținuit mult, l-au în intens, iar l am mai bătut, și cele din urmă, le-a în gând, să-l legăm din coada unui ta. să-l alerge prin strățile orașului și atate altul. Noi n-am adunat niciodată, dar dacă te-ai dus duce... și... acum mai este unde avea o tradiție, unea a fost biserica, unde a stat întâi și întâi maștrile Sfântului Ioan. Și scapul ăsta, cam salbatic, adergea și el îl lega cu o pistoare de coada scapului. Vă imaginați cum mai poate să pe un Sfânt cu capul să-l târașe, încă în viteză, așa că alo merge foarte repede, aleargă cu capul de toate piețele străzilor. Și sigur că încă nu murise, și îl țârea printr-un cartier unde era numai evrei. Și atunci un evreu din cei răi sunt întotdeauna, e uresc pe creștini de moarte. A avut o sabie, a luat-o și i-a o Și, -a și așa s-a urțat la Domnul Sfântul Mare, Mușenic și mult Domnul Ioan cel nou de la Suceaba. De când a fost adus la Suceaba a portat și numele de Sfântul Ioan cel nou. Sunt mulți Ioani Sfinții. Cel nou de la sociabă. E bine s-au făcut minuni mari, noaptea s-a văzut niște a pe <coughs> acolo că i-au deja dat de trecutul și l-au lăsat acolo, cu capul tăiat. Și evreul s-a răzbunat, catolicul s-a răzbunat și turcul i s-a răzbunat. Deci trei de oameni urăsc din moarte Ortodoxia. Mahomedanii, evreii și dacă mi se pare și catolici. Așa cum știți. iată, Noaptea s-a aratat a se făplie aprinsă, îngerii îi păzeau Sfântului trup, evreul muios, a luat arcul din nou să se șeteze pe cei trei care îi vedeau noaptea acolo, fădeau că sunt toți oameni, oameni, și -o i omari, și au rămat mâniile înțepenite, s-au făcut multe minuni, pe li veți găsi în de Sfinților pe luna lui Iunie, care se truchează aici la Sehăstria, la 2 Iunie veți găsi viața, pătimirea, minunile Sfântului marele Muținic Ioan cel Nou de la Suceava și ale tuturor Sfinților. Ei bine, evreul a înțepenit și a ia ajutor de la Dumnezeu și de la Ortodox ca să-l A doua, a treia zi a venit preuții ortodox, i-au luat Sfintele lui Moastre și le au pus în biserica lor acolo, le au îndorpat cu cință. Dar, în noaptea următoare, a au auzut astfel catolic pună Corobie că Moastrele nu ar fi un i acolo. S-a dus în așa și a început să-i Când era gata să, să, să ia imorgi și să le ducă în Franța, la ei, în Occident. Și Atunci, un Înger de Dumnezeu, i-a a în vis, treuturi, scoate-te repede și duti că cei răi care au ușit pe șeful lui Hristos Ivan, vor să-i furi masterii. Pui repede și mută de acolo. Și a venit, naște, treută, era gata, gata să a aprise ei și l a prins și i-au de acolo, s a pus în Maște în biserică, nu lângă biserică, le a pus în, în Sfântul Altar, acolo într-o bisericuță din cetatea altă. Este și asta se spune tradiția, unde se află așa bisericuță. Dar când acuma aștept Basarabia noastră a găzut în mâinile străinilor, nu mai putem ajunge pe acolo. Și au stat acolo până în 1402, când ajunge 2, în 1400, Alexandru cel bun. Bun, adică foarte credinșor și e el era bunicul lui Ștefan Alexandru și cu soția lui Ana, care sunt îngropați amândoi la Mănăstirea Visului sau la Piatra Neamță. Ei bine, ea a dorit să aibă Sfinte Maștri în țară, a zis cum le capitala a Sușeviei să-mi am eu unui sfânt. S-a aflat el că acolo sunt noastre unui sfânt mușenic, a trimis voieri, a trimis armată, a trimis și au cedat cu greu cei din jos și de acolo, nu sunt îndurau să, să se despartă din alte Sfântului Ioan și a fost adusă de-a lungul mistului până, până pe lângă ea a trecut și de acolo a fost adusă până aproape de, cum se urcă, la Burdujeni, în Suceava acolo, unii a ieșit Domnul Alessandru Șerbunt cu soția și cu toată suita lui în întâlnarea Sfinților Moastre și cu mare bucurie a fost adusă și depusă la capitala Moldovei. Suceava a fost depus în biserică într-o zi de 13 iunie. S-au făcut mare bucurie în popor. toți prângeau de bucurie, ca au și ei Sfințile aici, în inima Moldovei. Ei sunt primele Sfinții Maște care le are România. Știi. Din cât știm noi, din Maștele Sfinților Cunoscuți, Suceava primește primele Sfinții Maște în anul 1402, la 26 iulie, prin Sfântul Ioan cel Nou de la și seaba, de a dus la cetatea asta. S-a rămas aici printre noi Maști, a făcut multe menuni, până hâd în coase. Dar în timpul metropolitului Dosovstei, în anul 1686, polonezii, prieteni și nepretenii noștri, au venit cu război spre Moldova. Așa cum ai știți prin istorie. Preteni și nepreteni. Ei bine, au devastat, au furat toate și au găsit mai cum prin Moldova, a ajuns până la Iași, Acum era capitala Mondovii la Neaști, mutații acolo, dar mitropolia era totuși la Suceava. Prietul metropolit, mitropolit cu viața Sfântă de Osobței s-a gândit el, vremurile sunt turburi, au venit și leși, așa se cheamă polonile, leși. Au venit și noi, mai venit și turșii, ce să facem? S-a gândit ei sunt Sfintele de la Suceava, să apre cele multe ale metropoliei și chiar ale țării, să se refugieze, cum e obișeur, undeva chiar în, în Polonia. Deci, în țara Leșas că se cheama, într-un oraș aproape de Livov. Noi am mai ajuns pe acolo, de la Potaru de nord al României până acolo sunt vreo 200-250 km. Și s-au refugiat acolo, cu toate costăintele mașe, în toamna anului 1686. Au crezut că trece un an, doi sau trei și în înapoi. Ce s-a întâmplat? Când o era bătrân, s-a în 1693 i-a murit acolo, nici nu știm unde mai este mărmântul lui. A venit împăritul d-o soției. Și au venit cu câteva preoturi, totodori bineînțeles, care stăteau de strage la Sfântul de Mar. Stăpă așa e ori, și de acolo, le-a pus la o mănăstire că nu aveau unde să le depune. Așa ei le-a pus în nu, de masă, le-a pus într-o sub Sfânt la lor, dar și ei e masă Sfântă, dar nu e la nori. a catolicii. Și au stat acolo aproape 100 de ani s-au pierdut și documente, mare valoarea pe Dumnezeu Moldova în perioada aceea. Vedeți că din totdeauna această țară mică se blândă, cu popor liniștit, a fost ori furată, ori amăgită, ori jefuită, ori veneau tatarii, ori turci, ori polonezii, ori unguri de peste care care rămânicare, l-a jefuit și l-a Și între timp, poate mai știți că, ca de Polonia, Galicia, dacă vă ești, atrapă, și Galiția, dacă văiți, și chiar aproape jumătate din Ucraina, cade sub Imperiu Austro-Ungar. Asta cum s-a cu Bucovina de noștri, sunteți mult poate de la Bucovina. Așa, în 1775, au întes mâna Austro-Ungarii peste Bucovina de noi peste tot ardeau. Și atunci și Polonia, că de tot sub ocupația lor. Și odată vine împăratul Iosif, vine în vizită, pe ei, la Suceava era sub ocupația lor atunci. Și poporul blând, cum sunt bucovinerii, I-a spus, Măria ta în uite, aici era locul unde stau noastre, unui sunt de anul nostru, unde sunt Ioan, cel nou. Și iată, de 100 de grade de ani nu mai este aici. Eu nu știa istoria, Ce nu să-i spun în paradă, dar a fost un om tot, de să-mi Dar și cum? Și aici și ce trebuie să fie. Păi, și -aici, aici, acolo locul este de a-i lui. Și ce se cere masa? Și cu tac. Și a aflat în și a spus: Uite, aici, dau poruncă, să trimit armată, să două regimente de armată, se păzească să se ducă în orașul care se fi cheamat Zol Chieve, un orășel micuț, acolo, și să aducă mașterea. Și zici, eu rămân în zona asta. Trimite-ți imediat delegației, trimite-ți o căruză, și-a mers așa. Și catolicii de acolo, când au auzit, cum sunt ei mașterea? De Dar de-acum s-au noastră, și o sută de ani aproape-s la noi. Și atunci armata imperială de la Triena, paratului, au pus mâna. Pe toți călugurii catolicii i-au închis, l-am mers în ochi a dat porungă, nimeni din orașul nu ia pe stradă că în pușcă, a dat garda militară în biserică, ofiserii, s au umblat la Masa a la catoliști. a scos rata cu Maștrile Sfântului Ioan cel Nou, s-a găsit tot inventarul care era adus acolo, dar nu mai era mai nimic. Așa, l-a pus într-o rata specială și a fost condus până în afară de oraș de acești ofițeri, toți înarmați, erau în spatele, era numai niște preuți de la specială care stăteau acolo de gadă, cum se stă și acum la Sfintele Maștrii după ce le-a în afară de oraș, gada s-a luat la bun, s-a dat o gardă mai mică, mai puțină și au venit până la frontiera Bucovina. Și când mergeau mergeau, fășeau minuni, se vindecau bolnavi, ieșeau sateriul, îi iau și de deși cum te-ai luat Sfintele Maștrii, dacă s-a remon dacă mă riducem înapoi. Și a trecut cu mari bucurie din clas în Bucovina, a stat -o în timp la put, acolo la nord, și apoi a fost adusă în ajunul Sfintei Cruștești și septembrie și a fost depus înapoi la social. Iată foarte despre minunile și viața și pătimirea Sfântului Ioan cel Nou la Ce este? mă Măspeșeală în Bucovina și maramureșeni, vin acolo întotdeauna și mulți creștini cu bolnavi, cu bolnavi vin, se roagă, se înțină și cer ajutorul Sfântului Ioan Nou. Nu uitați așa. Și Sfinții Părinții o spună așa, și tradiția Bisericii, că n-ai bolnavi, că n oameni chiar stăpânii de ne necurate sau aderga, sunt întâi la locurile unde sunt sfinții Mașe. Și apoi după aceea la locurile sau mănăstirile unde sunt icoane făcătoare de mine, În special la Remain și Domnul. Și după aceea merge și la preuții și vă spovediți și la preuții unde se face Sfântul Masă și cât Dumnezeu va rândui cel care-i cel care-i înăgăjit de Duhul Rele, Dumnezeu îl vindică. După vrednicia și după mila lui Dumnezeu. Iubit frate. Iată ne încheiem cuvântul și vă aducem aminte exact concluzia. Fără jertfă, fără martiriu, fără sânge, fără lacrimă, nu facem nimic bun Nu putem fața, așa, construim, mâncăm, bem și murim. Dacă ca să rămână ceva durabil să să fie bine plăcut lui Dumnezeu, trebuie și de să ne o leagă de jertfă. Și călugării întâi trebuie să fie din dintre care să se jertfească să-și jerfească gândurile, ispitele omenești, să se le și să-și jerfească Lui Dumnezeu toată viața lor prin rugăciune, prin smerenie și prin mângâierea poporului Lui Dumnezeu. Și dumneavoastră, merenie, care aveți familie și aveți copii și aveți bolnavia tată, și aveți greutăți, știm foarte bine, suntem și noi dintre dumneavoastră, mm. trebuie să vă așuși Dacă românii ar ști să se în aceste momente foarte grele pentru lume, pentru țara noastră, Alta ar fi situația României de astăzi. Dar fiindcă toți fugim de jertfă, de sacrificiu, cum se mai spune, toți vrem vinile, dar să-l dea altul. Altul să se jertfească și eu să-mi beneficiez din jertfa celuilalt. Nu avem nici sânge, nici râblă, nici laprimă, nici rugăciune de jertfă. De aceea, iată cum vedeți, mi-e lucrurile mai rău peste tot, ca și la noi, așa să mănăm mâna și colegem alta și tot așa mai departe. Deci, cu cât vă veți jerti, cu cât vă veți smeri, cu cât vă veți ruga mai mult, cu cât veți iubi mai mult biserica, cu atâta vom primi și veți primi mai mult de la Dumnezeu și de la Maica Cu cât ne vom da la recerci, alcool și la beții și la televizoare și la lucruri de rușine, cu atât noi și mai ales copiii noștri vor feri și vom răspunde de subletele lor. Luați aminte, mai mult de atât nu vă putem spune, ori ne schimbăm noi viața în Hristos, ori ei dispare în neamul. Vedeți ce se întâmplă acum, totul se vinde la străini și o sâmblăm ca la șerșător. Pentru ce? Pentru păcatele mele. Pentru care a fost aproape 2 milioane de copii care se avortează anual în România, atât a 2 milioane de copii, ușiști pe anul. Mamele noastre, surore noastre, ele dor ușiți, nu le-mi deamnă în nimeni, înainte mai era, dacă m-a singură. Deci toate acestea vă îndemnăm. De. Dacă vreți să se roage Sfinții pentru noi, dacă vrem să se mai Maica Domnului pentru neamul românesc, pentru Dumneavoastră și pentru noi păcătoși, dacă vrem să ne fie mai bine nouă de azi în corp, și să fie pace în țară și în lume, și sănătate, și pâine, și proaie la vreme, și soare la vreme, și bucurie în suflet, și să ne mântuie în sufletele, să ne întoarcem către Sfinți, către Maica Domnului, către Sfântul Ioan noi de Asociata, către toți Sfinții Lui Dumnezeu, care sunt ca îngerii în ceruri și care se roagă pentru mântuirea noastră. Asta care nu este decât aceasta, să ne smerim, să ne rugăm, să părăsăm păcatele cele mari, să ne ținem tare de Sfânta Cruce, de Ortodoxie, de Biserică, de Sfintele Dumnezeu, de Sfintele maște, și cu rugăciunea, și cu lacrima, și cu smerenia, și cu curata spovedanie, și cu multe ostenială și citirea la saltirii, și nu știți mai întrebați pe preuți, sperăm, Dumnezeu să oprătească țara așa și Moldova noastră, și pe Dumneavoastră pe tot și să vin binecuvânteze cu har, cu sănătate, cu iertare de păcate. Amin.